9. fejezet Mikor négy órával később összegyűltünk a vezérlőteremben, merőben másképp festettünk. Márk, mielőtt dévvel tennel és tillel bevonult az agyfülkéjébe, parancsba adta a borotválkozást, hajvágást és tiszta hegyenruhát. Így aztán makulátlan ruhában ültünk, divatos két centis hajjal, ápoltan és félszegen, mint egy középiskola kihallgatásra berendelt növendékei. Míg az aggyal dolgozott, Márka parancsnokságot Andrejnek adta, azzal a kikötéssel, hogy mindent lehet, csak a történteken vitatkozni nem. Erre ugyan időnk sem volt, mert Takura vezetésével leltárt kellett készítenünk, kiki szakterülete szerint a vikingen levő készletekről. A leltár eredményéről tilos volt beszélnünk, mindegyikünk csak a gyűlésen, felszólításra számolhatott be. Márk intézkedéseivel csirájában akart elfolytani minden zavart és fejetlenséget, s jól tudta, hogy erre legalkalmasabb egy kiadós feladat végrehajtása. A belénk nevelt vasfegyelem aztán megtette a többit. Bár belül mindegyikünk majd szétrobbant az idegességtől, inkább a nyelvünket haraptuk volna le, mint hogy helyzetünkről beszéljünk. Más téma azonban nem lévén, összeszorított szájjal, Hang nélkül dolgoztunk. Márk parancsa egyben lelki, szellemi teherbírásunk próbáját is jelentette. Ha akad közöttünk gyenge, az jobb, ha most az elején kiderül. Számolni lehet vele. Különb megpróbáltatások várnak ránk, mint összesen ezelőtt bármikor. A próbát kiáltuk, s most itt ültünk talpik hófehérben. Csak tudatosan lelassított, túlfegyelmezett mozdulataink, szürke arcszínünk és égő szemünk árulkodott az elfolytott feszültségről. Az agyatrejtő fülke ajtaja végre megnyílt és bevonult az expedíció négy vezetője. Márk az általános parancsnok, Tél az irányítás és a távközlés, Déva a mechanika és Ten a tudós csoport főnöke. Nem tudom, hogy csinálták, de ők is frissen vasaltak voltak. Nyilván egymást váltva végezték el, míg mi a raktárakban leltároztunk. A vihart messze magunk mögött hagytuk. A tenger csendes volt. Hosszú, lapos hullámok ringatták a hajót. Feszes vigyázban álltunk, még Andrei megtette rövid, formális jelentését. Köszönöm, üljetek le! Mark úgy viselkedett, mint egy iskolahajó parancsnoka. A viking nevet viselő expedíció résztvevőinek tanácskozását megnyitom. A tanácskozás célja rendkívüli helyzetünk értékelése és a jövő lehetőségeinek számbavétele. A tauceti csillag egyik, egyelőre még névtelen bolygóján vagyunk. Az előadó David Brock. A fekete életében először fordult elő, hogy szokott egyetemi stílusa elhagyta, és nehezen a szavakat keresve beszélt. Nem is tudom, hol kezdjem. A tényeken nem változtat, ha azt elemzem, hogy kerültünk ide. De erről is kell beszélnem, mert mindenkit érdekel. Sőt, azt hiszem... Pillanatnyilag az érdekel a legjobban benneteket, hogy sajnos a föld helyett hogyan... Mark szemének villanása belefagyasztotta az érzelmesnek induló kitérőt. Tehát röviden a lényeget. A földről jövett a csillag közelében meteor találatokat kaptunk. Ezek szétromboltak egyes berendezéseket, többek között a biogenerátor levegő cserélőjét is. Mint tudjátok, ezért kellett úgy határoznunk, hogy a földre való visszaérkezéskor csak a légkörben ébredjünk, leszámítva azt a lehetőséget, hogy a mentőszolgálat már a föld körüli pályán elfogja a vikinget, és friss levegővel feltölti a lakóteret. Ez tette szükségessé azt, hogy az agy leszállási manőverezését végső soron a szuper graviméter észleléseinek rendeljük alá, természetesen a a működésének megszűnte után. Szerencsétlenségünkre közvetlenül azután, hogy a pálya irányítást befejezve a két utolsó ébren levő űrhajós, Gregor és én hibernálta magát, újabb meteor találatokat kaptunk. Megsérült a fotonrakéta operatív központja, kapcsolata az agyjal részben megszakadt. Az agy a hibás berendezésből kapott információkat úgy értékelte, hogy a fotonrakéta befejezte munkáját. Az atomórák időadatai ennek ellent mondtak, az agy kísérletet is tett, hogy ezt korrigálja, persze sikertelenül. Egy hétig figyelte az órák járását, majd mikor meggyőződött, hogy hibátlanul működnek, újra információt kért a fotonrakéta operatív központjától. A hibás válasz, hogy a fotonrakéta befejezte munkáját, teljesen megzavarta. Ellenőrizte a memória egység teljes anyagát, és a kapott parancsokat egyenként összevetette a fotonrakétától kapott jelentéssel. Ez majdnem egy hónapi munkájába került, és nem jutott vele előbbre. Ezután ellenőrzés alá vette a rakéta összes berendezését, sorra kontrollált a működésüket. A szupergraviméterhez érve két impulzus kapott, melyek nagyjából megfeleltek az egyik parancs kategóriájának. Tudnotok kell, hogy a graviméter bolygóközi nagyságrendben távolságtól függően 8-15 százalékos tűrésre van beállítva. Ez a naprendszer viszonyai között az átlagos bolygóközi expedíciók hatósugarát tekintve elég a Föld pontos megtalálására. Hiszen csak az egy Vénusz az, amelyiknek tömege 20 százalékkal közelíti meg a Föld tömegét. A többi bolygóé lényegesen kisebb vagy nagyobb. Tenling arcán látszott, hogy nincs ínyére a pontatlanság. A Vénusz tömege 81%-a a föld tömegének, tehát a különbség 19, nem pedig 20%. Valóban 19%. Ott hagytam abba, hogy az agy két impulzust is kapott a gravimétertől, és azok, mivel az említett hibahatáron belülestek, átjutottak a szűrőkön. Az agy elfogadta őket, mint a föld tömegének jelzését. Újabb bonyodalmat jelentett számára azonban, hogy a graviméter két impulzusa két földet jelzett. Az egyiket a fotonrakéta és a tauceti között, a másikat pedig az ellenkező oldalon. Pontosabb mérésekre utasította a gravimétert, növelte a műszerérzékenységét. Ezek az új mérések kimutatták, hogy a belső, tehát a csillag és a foton a pályája közötti bolygó 12,2%-kal nagyobb tömegű, mint a Föld, a másik bolygó viszont 9,3%-kal kisebb. Félszemmel, társadalmi elégedette pontosságával, majd folytatta: Az agy sokáig gondolkodott, ami érthető. A rakéta operatív központja azt jelentette, hogy befejezte működését. Az időmérők ennek ellent mondottak, és végül a graviméter nem egy, hanem két földet talált, illetve jelzett. Az önfenntartási reflexek is sürgették, a kettes és a hármas üzemanyagtartály falán hatalmas rést tátongott. A habtapéta nem tudta teljesen eltömni, az üzemanyag szivárgott, fogyott. A külső, tehát a 9,3%-kal kisebb tömegű bolygó közelebb volt, rajta a leszállás fékezése kevesebb üzemanyagot igényelt. Az agy végül is döntött. Ezt a bolygót választotta földnek. A többit azután menetrendszerű pontosággal hajtotta végre. Lekapcsolta a vikinget a fotonrakétáról, a graviméter vezetésével a bolygóhoz repült. Három és fél fordulattal beállt az síkjára, és további öt körű repülés után ebbe az ócánba vezette a vikinget. Kis szünetet tartott, hogy kifújja magát. Ennyit arról, hogy kerültünk ide. Meg kell jegyeznem, az agy nem választott rosszul. Az eddigieket tekintve ez a bolygó meglehetősen hasonlít a földhöz. Annyira, hogy ebből az ébredés utáni órákban félreértések származhattak. Ennél szelídebb megfogalmazása a tragédiának, mint ez az utolsó mondat, még egy írónak is becsületére vált volna. Márk azonban elégedetlenül ráncolt a szemöldökét. Most már túl vagyunk a félreértéseken, kérlek beszélj a bolygóról. Dév nyelt egyet. Igen, a tömegéről már beszéltem. Ez 9,3 kal kevesebb. Mint hogy a bolygó tengely körüli forgása és kerülete alig tér el a földétől, 6-7 kilóval vagyunk könnyebbek, mint a földön. Ez olyan kevés, hogy eddig még nem tudtunk róla, észre sem vettük. Gyakorlatilag a légköre is azonos földünkével. Ébredésünk óta ezt lélegezzük be És a biogenerátor automata elemzője Be sem engedte volna, ha lényegesen más volna Vagy mérgező A gondosabb vizsgálat természetesen Itt is talál majd eltérés De ez nyilván nem jelentős A tenger szintén, vehettétek észre Megtévesztésig hasonló Félrenézett Markra Majd váratlanul kiesett szerepéből És mértatlankodni kezdett Nem értelek, márk! Miért ragaszkodsz oly görcsesen a formaságokhoz? Elismerem, rettenetes dolog, hogy nem otthon vagyunk, és a csalódás először mindannyiunkat összetört. De igenis beszélni kell a csalódásról és a hasonlóságokról is, melyek először megtévesztettek bennünket, mert ezeknek köszönhetjük, hogy egyáltalán élünk. Mi lett volna, ha a graviméter nem találja meg ezt a bolygót, ha nem ilyen légkörben ébredünk? Ha nem tudja a vikinget a tengerbe vezetni, mert a bolygónak nincs vize? Mit csinálnánk akkor? Élnénk egyáltalán? Igaza van Dévnek, kiáltott közbe fegyelmezetlenül Andrej, aki nem bírta tovább a hallgatást. Itt van víz és levegő, tudunk élni. Valahol van szárazföld is talán, ahol partra húzzuk és megjavíthatjuk a vikinget. És nyilván vannak élő lények is. Amár sokszor éppen annyira a tudományán keresztül nézte a világot, mint Lég Légeredményben az volt az expedíció célja, hogy... Ilyen bolygót találjunk. Félixben mindig volt kalandvágy és fantázia. Talán, talán magasabb rendű életet is. Nem merte kimondani, félt, hogy kinevetik, de mindannyian arra gondoltunk. Embert. Márk savanyúan mosolygott. Ne legyetek idealisták. A vikingnek súlyos találatai vannak, és az itteni élőlények ha ugyan vannak. Nem várnak fogadó bizottsággal, virágcsokorral. Hogy akarod kijavítani a vikinget, Andrei? Még nem tudom, de megcsináljuk, az biztos. Csak ne lógassuk az orrunkat, mert belebetegszünk. Tellinget és Amart kivéve mindenkinek van mechanikai diplomája. Kiáltott vál. Szévesebben foltozom ezen a bolygón a vikinget, mint hibernálva élő halottként keringeni ott fent. Mivel foltozod? A külső burkolatból több mint hat négyzetméter hiányzik. Az orvosi műszereiddel. Mert szerszámaink és a teljes bolygókutató felszerelés ott fent kering, vágott vissza márk. A a raktárában. Mindenki meghökkent. Bolygókutató felszerelés nélkül ugyan élhetünk a vikingen belül végelgyengülésig, de ha elhagyjuk, vételenek leszünk, mint valaha az ősember, ősemberi tapasztalatok nélkül. Vál nem hagyta magát. Hát majd készítünk szerszámokat, kezdte Tétován, aztán bele lendült. Még nem tudom, hogy hogyan de készítünk, és dolgozunk, és kísérletezünk, és küszködünk. Én nem akarok itt pusztulni, haza akarok jutni mindenáron, és ha nagyon akarjuk, a lehetőséget is megtaláljuk hozzá. Doktor, doktor, búnyolódott Márk. Azt még elhiszem, hogy sebészkéssel nekimész egy tigrisnek, de mit csinálsz a mikróbákkal? Számtalan betegség támadhat ránk. Elpusztulunk, mielőtt bármit tehetnénk ellene. Ez a mi dolgunk? szólt bele a csendes Michel. Neked régi űrhajósnak tudni illene, hogy mi az a poliinterferon? Mindenki ellenségesen méregette Márkot. Szégyen, hogy a parancsnok legyen gyenge és borulátó, mikor neki kellene bíztatnia bennünket. A vita így folyik tovább, még pár perc, és a gyűlés él ritkán alkalmazott súlyos jogával. Megfosztja tisztségétől, és másik parancsnokot választ. Sajnáltam Márkot. Én semmilyen embernek ismertem eddig. Mozdulatlan arca ült, csak szeme ugrált emberről emberre. Az idegesség most már pattanásig feszült. Rögtön robban, valaki feláll, és javasolja leváltását. Nem elég, hogy nem a földön vagyunk. Ilyen szégyenletes eljárással kell kezdeni itteni életünket. Úgy gondoljátok? Van még reményünk? Kérdezte Tétován. Pillantása rám szegeződött. Nagyon megsajnáltam. Márk mindig gondolt arra, hogy mennyire egyedül vagyok, mióta Lénát elvesztettem. Hát persze, szóltam. Ha ez a bolygó megközelítően olyan tömegű, mint a Föld, és térfogata, forgási sebessége nem el lényegesen tőle, akkor átlagos sűrűsége is nyilván hasonló. Nagyjából ugyanolyan a geológiai felépítése is. Tehát találhatunk a felszínén olyan érceket, nyersanyagokat, melyekből előállíthatjuk a javításhoz szükséges alkatrészeket. Csak idő és törelem kérdése. Márk megint sorra vette az arcukat. Tehát nincs csak a csüggedése? Tehetetlen, gyerekes kérdése több volt, mint amit Andrei elviselhetett. Látszott, hogy súlyos mondani valóra készül. Nem kiabált közbe, hanem kezét feltartva szót kért és lassan felállt. Most megteszi a leváltási javaslatot. Egy pillanat, állította meg Márk. Világító kék szeme egyszerre bűvös erővel siklott végig rajtunk. Még egyszer kérdem. Nincs ok a csüggedésre? Komolyan azt is érzitek, amit mondtatok? Hogy az a fontos, hogy élünk? Hogy van víz és levegő és nyersanyag? Hogy kiavítjuk a vikinget? Hogy haza jutunk? Hogy haza akarunk jutni? Folyton emelkedő hangja csattant, mint az ostorcsapás. Így gondoljátok? Ezt akarjátok? Mind? Kivétel nélkül? Csodálkozva meredtünk, kipirult, ellenállhatatlan energiát sugárzó arcára. Mi történt ezzel az emberrel? Válaszoljatok, parancsolta. Így akarjátok? Tágra nyitott szeme fogva tartott mindannyiunkat. Így-így, zúgtuk meg babanázva. Moccanás nélkül ültünk, csak a képernyőkön ringtak körülöttünk hangtalanul a fekete hullámok, az idegen csillagos ég sziporkázott fölöttünk. A csendet Mark nehéz sóhaja törte meg. Végig simította a homlokát. Arcán elömlött széles, kedves mosolya, amivel mindig le tudta fegyverezni ellenfeleit. Miután elmondtátok helyettünk az expedíció vezetőségének állásfoglalását tennivalóinkat illetően, azt hiszem, rátérhetünk a részletekre. Köszönöm a segítségeteket. Győzött. A feszültség kegyetlen görcse elengedte a torkunkat. Mindannyian fellélegeztünk, és kétszeresen szerettük Márkot, hogy nem csalódtunk benne. Újra szerettük egymást, az életet. Csak én hallottam, amint tél félhangosan morgott Márknak. Veszélyes játék volt. Mit csinálsz, ha fordítva sül el, ha végképp letörnek, vagy ha nem tudod a bizalmat visszaszerezni? Minek kellett ez a... ez a... nem akarta Márkot megbántani, de aztán mégis kimondta. Trükk. Egyenesen el kellett volna mondani, amit bent határoztunk. Márk arcát nem hagyta el a mosolygás. Az a bajod, Robert, hogy a saját mértékeddel mérsz, még hozzá szigorúan. Nem mindenki olyan erős és kemény, mint te. Érzéseik vannak, és kétségbe esettek lehetnek. Jogosan. És azért van a lélek hogy könnyebbé tegyük az életüket, elhatározásaikat a nehéz pillanatokban. A többiek apró csoportokra szakadva vitatkoztak. Márk felemelte a kezét, elhallgattak. Nos, Lássunk hozzá. Először Takura beszéljen műszaki helyzetünkről. Takurát soha nem lehetett bőbeszédűséggel vádolni. Gondolatait is rendszerint Dave elhelyette. Most is röviden végzett. A karbantartó szerelő műhely felszerelése elég ahhoz, hogy a kisebb sérüléseket kiavítsuk. Az elektromos kemence tekercselése egyrészt találat miatt más másrészt a helyiség víz alatt van. Csak akkor javítható, ha a hajó szárazon lesz. A tekercselés pótolható olyan vezetékekkel, amit a Viking egyéb berendezéseiből szerelünk ki. Ez hosszadalmas munka. Ha sikerül üzembe helyezni a kemencét, minden szükséges szerszámot és alkatrészt el tudunk készíteni. Attól függ, milyen nyersanyagokat találunk. A két és as üzemanyagtartály fölött, ahogy Mark mondta, a külső borításból hozzávetőlegesen 6 négyzetméter hiányzik. A meteor találatok sebeit annyira meggyengítették a burkolatot, hogy a vízbeérés ütődésekor leszakadt. Ugyanitt az egyik szerkezeti kereszttartó megrepett. Ez a két hiba a legsúlyosabb. kiavítására szintén csak a szárazon gondolhatunk, megfelelő nyersanyag esetén. Részleteiben még nem tudom, hogyan tudjuk megoldani. Ezt a sérülést nem láthattam a víz alatt van. A hibát az automata ellenőrzés adataiból állapítottam meg. Üzemanyag? Bőségesen van. Ha mégis elfogy, a tengervízből elég deutériumot kapunk. A szintetizátorok sokkal nehezebben kinyerhető anyagok előállítására is képesek. Persze ehhez is idő kell. Nem baj, mosolygott Mark. Időmillió vagyunk. Köszönöm a jelentést. Kibernetikus, navigációs és hírközlő egységeinkről kérek beszámolót. Félix a jegyzet tömbjét nézte. Az agyról nem tudok semmit, ti dolgoztatok vele. Ébátlan, mondta Till. Navigációs berendezéseink épek a radarok szintén. Két képvevő találatot kapott, bármikor megjavítható, van pót alkatrész. A központi adóvevő, mint tudjátok, villámcsapás miatt leégett. Három teljes tartalék példány van, az egyik beszerelését már épp megkezdtük, mikor kiderült, hogy nem olyan sürgős. De hogy nem sürgős, vetette ellen már. Hogyan tudjuk felvenni a kapcsolatot a fotonrakétával? rakétával? Tudnunk kell, hol van. Színnek más dolga sem lesz, mint megtalálni. Folytasd! Több nagy teljesítményű rádióberendezésünk nincs, ami volt, átraktátok a raktárába. Félix Márk hangja nagyon kemény lett jegyezd meg egyszer-mindenkorra, hogy nincs átraktátok. Ami történt, átrakás és minden egyéb, az több szám első szemében történt. Átraktuk. Ha úgy beszélnénk, mint te vége hozta nem lenne a felelősségre vonás dinak. Az pedig a mi helyzetünkben a legnagyobb ostobaság. Ha akkor a csillag körül történetesen te dolgozol az átrakáson, és André segítélnek az irányításnál, akkor most ő vághatná a te fejedhez, hogy átraktátok. És ezt mindenki jegyezze meg. Én felelek mindenkiért és mindenért. Ha valakinek valami nem tetszik, mondja meg nekem. Vonjon engem felelősségre. Tehát átraktuk. És ott vannak. Folytasd. Félix elvörösödött. Márknak igaza volt. Mindössze az aptátorok és a szkafanderekbe beépített készülékek vannak meg. Ezek csak ultra rövid hullámon dolgoznak, hatósugaruk nem nagy. Márk Majd meglátjuk, mit csinálunk. Vigyázni kell, nehogy elszakadjunk egymástól. Befejezted? Igen. Akkor Michel Marsist kérem, beszéljen egészségügyi és élelmezési helyzetünkről. Csak a levegő cserélő kapott találatot, a hibás alkatrészeket pótolni tudjuk, ha az elektromos kemence működni fog. A szükséges vegyületeket elő tudjuk állítani az itt található nyersanyagokból. A biogenerátor algatelepei megsínlették a levegő cserélő hibáját, csak két törzs maradt életben. Az elpusztultakat kiürítettem. Tartályaikban szétoztottam szaporításra a két törzset. Körülbelül három nap múlva már biztosítják élelmezésünket. Addig pasztát eszünk, de takarékoskodnunk kell, mert nincs sok. Az nem lesz nehéz, dörmögte Andrei. Az űrruhában is fogyasztható paszták, bármennyire ízletesek, nem versenyezhettek az algatelepekhez tartozó zamat kombinátorok változatosságával, frissensült sült vagy nyers algából készített pompás ételekkel. Andrei nagy ínyenc volt, imádta a hasát. Inkább koplalok addig. Örömmel vesszük Andrei Volatov felajánlását, mondta farcal Márk. Adagját szétoztjuk a többiek között. Ezt komolyan mondtad? Andrej olyan őszinte rémülettel nézett a parancsnokra, hogy mindenkiből kitört a nevetés. Haspúk! Oh, ne félj, nem fogunk éheztetni! Kapsz pasztát! Folytasd, Michel! A legfontosabb szervezetünk védelme a bolygó mikróbáival szemben. A vírusfertőzés interferenciás hatása reméljük itt is eredményes lesz. A probléma lényege abban rejlik, hogy míg a Földre, Vénuszra és Marsra vonatkoztatva vannak olyan vírus vírustörzseink, melyel ha a szervezetet megfertőzzük, azt semmiféle más mikróba nem támadja meg, ezt a törzset itt újannan kell kitenyésztenünk, méghozzá azonnal. A biogenerátor szerves anyagképző és mikrobiológiai szektora szerencsére ép. Két hét alatt remélem előállítjuk a kellő védelmet nyújtó poliinterferont. Addig természetesen nem léphetünk a partra. Nem hiszem, hogy előbb sor kerülne rá, mondta Mark. Nyugodtan dolgozhattok. Aparátusunk hiánytalan, semmi sem került át a fotonrakétába. Amit a Földön meg tudtunk gyógyítani, azt remélem itt is. Sugárvédelmi megelőző gyógyszerek, égési és sugársérülések, faggatta Mark. Sokat kell dolgoznunk az atomtelepek körül, a radioaktív üzemanyag is okozhat balesetet. Minden gyógyszerünk bőségesen van, ha mégis elfogy, a biogenerátor szabad szektorai pótolni tudják, nincs csak aggodalomra. Köszönöm, Michel, nagyon megnyugtató a jelentésed. Egészségesnek maradni, ez a legfőbb biztosíték, hogy végrehajthatjuk feladatainkat, hogy leküzdhetjük a nehézségeket. Mert azok bizony lesznek abban a pillanatban, ha majd partra akarunk szállni, hogy kiavítsuk a sérüléseket. Bolygókutató felszerelésünket a viking súlyának könnyítése véget, tudjátok, átraktuk a fotonrakét a raktárába. Vagy mégis maradt valami a már? A már elmosolyodott. Jobb nevetni rajta, mint keseregni. Hibátlan munkát végeztetek. Semmi nem maradt a hajón, amit ilyen célokra használhatnánk. A terepjárókról és helikopterekről nem is beszélek, de egy védőruha, egy felfújható csónak, egy önvédelmi sugárvető sincs. Ezért nem tudok, miről részletesen beszámolni. Persze gondolkoztam azon, hogyan tudnánk ennek ellenére megbírkozni a nehézségekkel, és van egy-két elképzelésem. Ha sor kerül rá, majd elmondom. Rendben van a már, számítunk rá. Nem tartom szükségesnek, hogy összefoglaljam a jelentéseket, mindenki hallotta. Térjünk rá második tárgykörünkre, az előttünk álló feladatokra. Vál felemelte a kezét, hogy szólni kíván. Még valamit tisztázni kellene. Azt hiszem, rajtan kívül mások is vannak, akik csodálatosnak tartják, hogy ez a bolygó ennyire hasonlít a földhöz. Nem vagyok eléggé járatos a kozmonológiában, szeretném, ha megmagyaráznátok. A kérdés jogos. A magyarázat pedig sokkal egyszerűbb, mint gondolnád. Legjobb lesz, ha ten Ling beszél erről. Ten egy pillanatig gondolkodott. Kezdjük azon, hogy bár a csillagok többségének van bolygórendszere, közülük, a jelenlegi elméletek szerint, csak három csillagtípus körül vannak olyan sugárzási viszonyok, melyek lehetővé teszik bolygórendszereik egyes tagjain az élet kialakulását. Ezek az F, G és a korai K színképtípushoz tartozó csillagok. Napunk a G színképtípushoz tartozik, mint ez a csillag, a Ceti is. Ne felejtsétek el, hogy az űrhajózási tanács éppen ezért választotta ezt. Holott ennél közelebb is vannak bolygórendszerrel bíró csillagok a minaprendszerünkhöz, mert alapos kutatások után feltételezték, hogy körülötte igen valószínű a földhöz hasonló bolygó létezése. Ha nem így lett volna, másik, elérhető távolságban levő rendszerének felfedezésére indultunk volna. Hiszen az emberiségnek gondjai nem lévén, expedíciónk elsőrendű célja a miénkhez hasonló életkeresése volt. Nem vaktában indultunk neki a világűrnek, hanem oda, ahol meglehetős biztonsággal számíthatunk arra, hogy ilyen viszonyokat találunk. Ez a dolog egyik oldala. A másik a szupergraviméter irányító szerepe. Nem akarok most kitérni a műszer ismertetésére, nagyjából úgy is tudjátok működésének lényegét. Úgy van beállítva, hogy a környezetében lévő égitestek közül a Föld tömegének megfelelő tömeget válaszza ki. Erre a feladatra szerkesztették, utolsó biztosítékul, hogy minden űrhajó, akár halott utasokkal is visszatérhessen szülőbolygónkra. Ebben a bolygórendszerben is ezt tette, és mert volt ilyen bolygó, beszámolójából tudjátok nem is egy, hanem kettő, ráirányította az agy segítségével a vikinget. Mint az elején mondtam, ez a csillag korát és sugárzási viszonyait tekintve nagyon hasonló a naphoz. Ha körülötte egy nagyjából a földdel azonos tömegű bolygó kering, melynek sűrűsége, közepes távolsága és tengelyforgási sebessége sem téren lényegesen a földétől, és még sok egyéb tényező is közeli hasonlóságot mutat, akkor nincs abban semmi csodálatos, hogy egy második földet találtunk, azaz talált helyettünk feladatát teljesítve a szupergraviméter. Elég érthetően magyaráztam? Igen, felelt a vál. Csak még egyet. A Földön az élet kifejlődése mai színvonalára hozzávetőlegesen két milliárd évig tartott. Vajon ezen a bolygón hol tart? Induljunk el egy tagadásból. Nem lehet rajta fejlettebb élet, mint a Földön. Miért mered ezt ilyen határozottan állítani? Mert a XX. század közepe óta figyelik a rádió csillagászok, nem kapnak-e olyan jelzéseket a világűrből, melyekből arra következtethetünk, hogy azokat értelmes lények indították útnak. Sőt, nagy teljesítményű adókkal jeleket sugároztak azok felé a csillagok felé, a Tauceti is közöttük volt, ahol értelmes lények lehetőségét feltételezték. Egyik kísérlet sem hozott azóta sem eredményt. Ha ezen a bolygón vagy a másikon, amit a szupergraviméter észleléseiből ismerünk, a földinél magasabb civilizáció lemme, 200 év alatt felelhettek volna jelzéseinkre, sőt, ők repültek volna előbb a földre, nem mi ide. Ez valóban logikus bizonyíték, de akkor mennyivel van hátrább, mint a földi élet? Erre nehezebb felelni. Igaz ugyan, hogy elméleti számítások szerint ez a csillag és a nap egykorú, négy-öt milliárd éves. Ebből rögtön következik, hogy ez az egykorúság csak a világegyetem mértékével mérve áll fenn. Ilyen kategóriában gondolkozva néhány millió év igazán nem számít. Ha azonban az élővilág szemszögéből nézem, rögtön változatosabbak a lehetőségek. A földön körülbelül 50 millió évvel ezelőtt jelentek meg az első emlős állatok. Az ember alig 1 millió éves, inkább valamivel kevesebb. Persze, pontos határköveket kitűzni a múltban, még az oly jól ismert földön sem lehetséges. Az élővilág fejlődése szigorú törvényeket követ, mint például azt, hogy először a vizet hódítja meg, s csak azután lép a szárazföldre. Hogy szükségszerű következménye a magasan fejlett idegrendszernek az agy és az azt magába foglaló védőkoponya kialakulása. Épp úgy, mint a helyváltoztatáshoz, a szimmetrikusan elhelyezkedő végtagok. És még folytathatnám tovább is. Ezeken az általános törvényeken belül azonban ugyanazt kell mondanom, mint a csillagok esetében. Pár millió év nem számít. Az, hogy a geológusok és az őslénytan tudósai által föltörténeti középkornak nevezett időszak a Földön 130-140 millió évig tartott, nem jelenti azt, hogy pontosan annyi ideig kell egy ilyen korszaknak tartani egy másik bolygón is. Így van -e már? Igen, oktalan merevség volna ezt feltételezni. Persze, hogy valóban milyen és mennyire fejlett ennek a bolygónak az élővilága, miben hasonlít és tér el a földitől, az csak kutatásunk fogja eldönteni. Márk nevetett. Úgy látom, alig várod, hogy hozzákezdj. Ha már itt tartunk, tárta szét tenyerét a már, és elég sokáig itt kell maradnunk, használjunk ki minden lehetőséget a megismerésre. Éppen ezért azt javaslom, ha mindenki számára világos, amit ten elmagyarázott, kezdjünk hozzá a jövőnk megtervezéséhez. Úgy van, hagyta helyben Mark. Dév. Tiéd a szó. Nem tudok most határozott programot mondani. Minden attól függ, milyen alkalmas helyet találunk. A sok egyéb feltétel között kettő a legfontosabb. Az egyik olyan part ahol a szükséges nyersanyagok, elsősorban különböző fémek ércei, közel és bőségben vannak. A másik, hogy a part alkalmas legyen a viking szárazra vontatására. Olyan könnyedén mondta, mintha csak egy ladikról lenne szó. Val nem állta meg, hogy belennekössön. Persze, megfogjuk, és hóruk Dév belement az ugratásba. Megpróbálhatjuk úgy is. Én vezényelek, és te húzod. A hangulat már régen feloldódott. Már győzelme után a tanácskozás feszes légköre szétfoszlott. Őszinte szívből nevettünk. Na de, firtatta továbbál. Hogy gondolod? Valahogy itt maradt egy pár szilícium acélkábel. Elég erősek, hogy elbírják a viking súlyát. Rákapcsoljuk a terepjárók raktárainak csörlőire. A kábeleket a parton erős sziklákhoz rögzítenénk. A víz fölött levő hajtóművet bekapcsoljuk, toló erejével az is segíti. A partot elegyengetnénk. És ha a kábel mégsem bírja, ellenkezett vál. A viking is lehet, szólt bele Andrej. Parázs vita kerekedett. Hagyjátok abba, intette le őket Márk. Ráértek vitatkozni a részleteken, ha ott leszünk. Előbb találjunk partot. Csak ugyan, morogta Andrej. Merre kell hajóznunk? A Memória egységben erre is van útbaigazítás. A leszállást megelőző körülrepülések alatt a graviméter és a radar pontosan regisztrálta a szárazföldek és a tengerek váltakozását a biztonságos leszállás érdekében. Most ezt felhasználhatjuk tájékozódásunk kiindulására. Ten kiértékelte az adatokat. Halljuk, mik a lehetőségek? Az egyenlítői pályára való állás előtti információk használhatatlanok, mert nem folyamatosak. A későbbiek azonban jól értékelhetők. Ezek szerint a bolygó kerülete az egyenlítő mentén 38.470 km plusz 20 km-es hibával. A körülfordulások során a műszerek a következőket jelezték. Az egyenlítő két nagyobb és egy kisebb kontinensen fut végig. Közöttük három nagy óceán foglal helyet. Közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy mint minden égi testnek, ennek a bolygónak is van mágneses erőtere, tehát a mágneses pólusok műszerekkel való bemérése nem volt nehéz feladat. A csillagokból és a korábban az éppen lenyugvó napból elakadt és zavarba jött. Tenling, a mindig gondos csillagász pontatlanul fogalmazott. Napot mondott, Tauceti helyett. Mark mosolyogva vigasztalta. Tudjuk, hogy jól akartad mondani, sőt, szerintem így mondad jól. A mindennapi életben, már pedig elég sok időt fogunk itt tölteni. Tudálékos dolog volna azt mondani a jövőben alkonyodik helyet, hogy a tauceti bolygója horizontjához közeledik. A tauceti ennek a bolygónak a napja. És még mi rajta élünk, ami én is. Jobb, ha egyszerűsítünk, természetesebb. Ez is egy föld. Ha úgy tetszik. Van tengelyforgása, nappala és éjszakája. Pólusai, észak és dél, ahol a napja lenyugszik, az nyugat, és ahol újra feltűnik, kelet. Így könnyebben tudjuk megérteni egymást. Jobban, otthonosabban fogunk mozogni ezen a bolygón. Ott hagytad abba, hogy tudjuk az égtájakat. Igen. A földeket és az óceánokat egyelőre csak betűkkel jelöltem meg, hiszen csak abból a gravitációs különbségből tudunk létezésükről, amit a műszerek feljegyeztek. Földi hasonlattal élve, szólt közben Mark, annyit ismerünk műszereink alapján ebből a bolygóból, mint egy idegen bolygó űrhajósa, aki körül a földet az egyenlítő mentén. Tehát... Közép-Afrika, Indiai óceán, majd az Indonés-szigetvilág, azután a Csendes óceán, Dél-Amerika. Nagyjából az Amazonas-medence északi része fölött, és végül az Atlanti óceán. Ennyit lát, és fogalma sem lehet a földrészek, illetve óceánok északi-déli kiterjedéséről. Mit sem tud Ázsiáról, Észak-Amerikáról és Ausztráliáról. Folytasd A bolygó legnagyobb. 17.530 kilométeres szélességű óceánjának körülbelül a közepén vagyunk. Ettől az A óceántól nyugatra van az A kontinens, 6.100, majd B óceán 5.350, utána B kontinens 1290, és végül a C óceán 3.600 és C kontinens 4.600 kilométer szélességben. Ennek a C-kontinensnek a keleti partja, melyet az A-óceán hullámai mosnak, a hozzánk legközelebb eső szárazföld. Milyen messze van? A tengerbeérés pillanatában 7800 kilométerre voltunk tőle. Azóta majdnem 7 órája távolodunk tőle 30 kilométeres sebességgel, tehát most valamivel több, mint 8000 kilométerre van. Velünk szemben az A-kontinens 9500 kilométerre esik. Javaslom, mondta Déb, hogy a C kontinenst válasszuk. Gondolnunk kell az üzemanyagfogyasztásra. A vikinget nem tengeri hajózásra építették, sokkal több üzemanyagot fogyaszt a vízsorlódás miatt, mint akár a levegőben, vagy még inkább az űrben. Durva becslés szerint 15.000 km-re való üzemanyagunk van. Igaz, a tengervízből pótolni tudjuk, de az hosszadalmas. Nem tudom, van-e valami, ami ajánlatom ellen szól. Véleményem szerint nincs, mondta Mark körbenézve. Egyik kontinensről sem tudunk semmit, tehát esetleges különbségeit úgy sem bejtjük számításba. Elfogadjátok Dévi javaslatát? vaslatát. Készfeltartással jeleztük beleegyezésünket. Akkor Andrei, állíts le a művet most azonnal. Kár az üzemanyagért. Reggel majd betájoljuk az új irányt. Andrei vezérlő falhoz lépett. Az alig észrevehető gyenge remegés, ami idáig a rakéta munkáját jelezte, megszűnt. Csak a hullámok ringatták a vikinget. Még egy pár részletkérdést mielőtt aludni megyünk, folytatta Mark. A bolygó tengelyforgása ten számításai szerint 22 óra 18 perc. Ha mereven ragaszkodnánk az otthoni 24 órás napokhoz, két héten belül belebonyolódnánk az állandó átszámításokba. Javaslatot kérek olyan megoldásra, ami lehetővé teszi a bolygó napjához, azaz egyszeri körülfordulásához való normális alkalmazkodást. Amit ajánlok, kezdetleges, kezdetél. De a gyakorlatban egyelőre megfelel, még jobbat ki nem találunk. Az atomórákat hagyjuk továbbra is a földi időben járni. Ez mulhatatlanul szükséges, minden csillagközi navigációs számításunk ezen alapszik. Viszont a központi elektromos órát, ami a kis időmérőket vezérli, állítsuk úgy, hogy 22 óra 18 perc alatt járjon 24 órát. Így minden itt töltött óránk, egy pillanatig számolt, négy és perccel lesz rövidebb, mint a földön. Ez nem olyan nagy különbség, hogy a mindennapi életben zavaró volna. Jónak tartom, til javaslatát, mondta Márk. Minél inkább magunkévá tesszük azt a szemléletet, hogy ez egy másik föld, minél jobban beleilleszkedünk életébe, annál könnyebb lesz minden munkánk. Szünetet tartott. Akkor még a szolgálat beosztását. A doktorok dolgozzanak a poliinterferon előállításán, ez most a legfontosabb, ezért minden más munka alól felmentést kapnak. Távolabbi céljaink valóra váltásához szükséges, hogy szing szerelje be az elégett központi adóvevő helyére a készülékeket, és kísérelje meg a kapcsolat megteremtését a fotonrakéta operatív központjával. Ha hibás is az operatív központ, legalább tudjuk, merre van a fotonrakéta. Nélküle nem térhetünk vissza a naprendszerbe. A bemérésnél ten segít neki. Amár és Gregor vegyék számba a partra szállás lehetőségeit a rendelkezésünkre álló aparátussal. Műszaki kérdésekben Dév tanácsait kérjék. Mi többiek, és Dév is, mert a tanácsok sajnos nem vesznek sok időt igénybe, nincs nagy választékunk a felszerelésben. Kettessével nyolc órás váltásban a vikinget vezetjük a C szárazföld felé. Persze már itteni órára gondolok. Az új időszámítás napkeltekor lép életbe, addig én és Dév maradunk szolgálatban. Mint egy iskola hajón, jutott újra eszembe. Jó volt a Márkból áradó határozottság és fegyelem. Életet, értelmet és rendet parancsolt. Jövőnk egyedüli biztosítékát. Kérem az önként jelentkező párt a reggeli váltáshoz. Amíg ilyenek tudunk maradni, mindegy, hogy hol vagyunk. Tehát Till és Andrej, köszönöm, végeztem. És most mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát. Szép első álmot ezen a bolygón.